Jag hörde ingen då. Ja. Och jag hoppas att det här går ut också Det det som hörs på Skype att det går ut på 88 också att, jag fick höra ja. på jag har en medhörning på på en hörlur här. Jag tog upp du, det här det här med vad vatt, där nere i bruten på många ställen. Vad har du för kommentar om det? den artikeln? Jag skickar artikeln till dig där från Dalarnas tidning. Jag har just läst. Ja. De har inte inget vatten va. Ja det, det är bygga ett samhälle och fungerande samhälle och organisation. De vill, det, det, det, är en, det är en pågående förintelse på det palestinska folket. Så judarna i, i Israel i Palestina som ockuperar Palestina mer än i fem, 65 år nästan. De försöker då utrota det palestinska folket eh, och hela världen ser och tittar på det och, och inte reagerar alls jag tycker att det här är en skandal och eh, det är do dokumenterat förintelser som pågår nu när vi pratar om eh, andra världskriget I är ett nu det som har hänt under kriget man kan inte göras ojust men det som händer idag det går att göra något åt det att stoppa det eller åtminstone att protestera mot det eller att prata om det jag tycker egentligen att det här är en, en fruktansvärd folkmord som pågår i Palestina Aha. och eh, eh, jag tror att den här nu Uh, uh, den konferens som nu uh, pågår eller som har pågått nu i Kövik uh, just om uh, hur uh, den israeliska och den judiska organisationen försöker uh, också uh, döda och fritta uh, all infrastruktur som kan möjliggöra att uh, jordbruket fungerar att palestinier kan överleva uh, all vatten i Palestina nu uh, monopoliseras av judarna av judiska bosättningarna av ockupanterna och man, för, uh, man hindrar man förbjuder palestinier att ha vatten eller att bara brunnar eller att överhuvudtaget inte ens att att, uh, att organisera sig för att spara och behålla vatten från uh, Och den här det är uh, som det står i den här artikeln om uh, vapens, uh, vatten som vapen i Palestina det står också att uh, uh, det är en som kom dit för att vittna Uh, som sa att i, på senare år har Israel förstört 223 vatten och sanitetskällor i Palestina. Samt hundratusentals invånare, alltså palestinska invånare, har inte tillgång till vatten alls. Uh, alltså dessa palestiner tvingas att köpa sitt eget vatten för att kunna överleva. Ja det, det, det, ja, det är en skandal. Det är skandal, skandal. en skandal. I Palestina det har det gått ganska länge nu, lång tid sedan. Det här är en planerat och medvetet operation som syftar till att krossa all infrastruktur i Palestina som kan möjliggöra byggandet av ett fungerande samhälle och som judarna i Palestina vill tvinga Palestina helt och hållet att lämna landet eller dö i landet. Och att det råder brist på eh, vatten på Västbanken och i Gaza eh, är en direkt effekt förstås av den israeliska ockupationspolitik. Eh, och, och, och tvärt emot vad man tror eh, som så framkommer att regionen, alltså palestina är rik på vatten och man brukar säga också att Ramallah har mer regn än London, men nästan allt vatten går till Israel och till judarna Vad, vad, säger, vad säger FN om det här FN? FN det finns ingen FN eftersom FN är dominerad av USA och USA är en bananrepublik av Israel det är Israel egentligen som styr Amerika så eh, Israels alltså i UFNs roll nu är det just bara för att rättfärdiga och kamuflera allt som Israel gör om det här folkmordet som pågår i, i Palestina i dag hade skett mot judar då skulle det vara en skandal hela FN skulle bli mobiliserad men eftersom det är judarna som begår det här folkmord och det är som är offer så det är ingen som idag nämner det här man försöker vara tyst ja? uh, om hela det här uh, uh, folkmord som idag Pågår i Palestina Vi har vatten va Men hur är det med, med uh, Gränskontrollerna där De beslagta Eller som det de brukar ta, ta över gränser också va Ja de alltså Det är, en, det är en, en sorts skitt mot Gaza Det är en Blockad ja. Och vi kommer ihåg att det är många båtar Och där Svenska har varit med och även tyrkiska bota som försökt då hela den här bro men de blev bara antingen dödad eller stoppad av den israeliska den marin på internationella vatten i havet ja? så de får de som har lyckats komma in till Palestina till Gaza. Råder det brist på varor alltså i Palestina gör det. det? Allt. ...på medicin... ...på varor... ...på mat... Eh, ...det är fruktansvärt som... ...det är som pågår nu... ...fast jag har faktiskt ett bilder från marknaden ...där var fullt av varor de tog oss ånder i kyrket... ...stämmer verkligen att du det då? Det är resultativt propaganda... Ja. ...som... Till ...propaganda... Med, med, med, ...i verkligheten... ...allt, det är brist på allt i kyrket... ...ja, kan du räkna upp vilka varor som, som det är brist på... ...mediciner då? Förskilt mediciner... Allt egentligen, även bröd även äh, vete och äh, majs och äh, allt, eftersom som jag att äh, det, det är bara judarna judiska bosättarna som hjälps för att få vatten monokulisiga vatten för att få hjälp från staten och för att ...konfiskera Parisinians mark... ...och ta av deras vatten och deras mark... Uh, ...och som jag så... ...det gassar... Uh, det, är, det är nu mycket värre... Uh, ...de naturliga... Uh, ...täkterna är... Ut, utarmade. ...utarmade... ...och riskerar att kollapsa helt... Uh, ...som... Artikel, som du står i artikeln som du har läst så tusentals fattiga människor i Palestina är helt utan vatten är de helt, de ja. helt utan vatten? ja, och de israeliska bosätterna har däremot obegränsad tillgång till vatten ja. även för att äh, äh, för att ha swimming pool och för att bada och för att ja, för fritids medan palestinerna inte ens något att dricka vatten att dricka eller att vattna sina grundsaker och sina. Om man säger i procent i procent, hur, mycket, hur många procent tar palestinierna ut av vattnet i procent, vet du det ja, kanske två procent max, två procent ja, och de får, de får köpa sitt vatten då alltså ja, ja, ja, de får alltså, däremot har till exempel bosetterna, och tillgång som jag sa, och dessutom de får köpa billigt, mycket billigt ruturvatten för sina grödor och trädgårdar medan palestinierna måste köpa dyrt dricksvatten till allt. Och enligt äh, ja, äh, palestinier som dokumenterade det här så har palestinierna inte fått ett enda nytt tillstånd till exempel att anlägga vatten och så har inte beviljat sedan 1967 att så sedan resten av Palestina ockuperas. De får knappt tillstånd att reparera de gamla som de hade innan ockupationen. Det, det, det hela alltså det är alltså ohöl, ohörbart och för att överleva anlägger palestinierna cistern och bassänger för vatten, för regnvatten. Men när Israel upptäckte det, upptäcker det, ja. skickas militären dit för att förstöra dem. Ja, ja. Då, brukar, då brukar även bostäder ryckas och folk blir helt uh, bars, uh, bars uh, äh, krappade. Hur, hur, hur kan man tvätta sig då om det finns vatten? Ja, det, det, det är få parisiner som nu har vatten för att bada eller för att veta sig. Det är, som det. Det, är det är nästan otroligt. Ja. Vad, säger, vad säger FN om det här? Då? Ingenting. Ingenting. De gör inga, inga uh, stationer. Nej. Och avlopps, avloppsfrågan som det står också i artikeln som skickade med. Avloppsfrågan är lika svår. Bara en tredjedel av avloppen i palestinier, hos eh, palestinierna alltså, är eh, kopplade till rening på vissa håll, blir och kranar helt översvämad både av, av palisineras och bosättarnas avloppsvatten oh. alltså eh, på palisinska marken och från Gaza rinner 90 miljoner kubikmeter avloppsvatten rakt ut i havet varje år i havet, alltså det palisinerna försöker fiska eh, för att få något fiskat äta så äh, Israel har ju medvetet alltså att för att rena vatten i havet där Palestinierna äh, fiskar sina fiskar. Och allt detta äh, förstås är dokumenterat av äh, organisationerna, både ikländska och palestinska organisationer som försöker då äh, äh, informera om det. Äh, Israel är ju allt för att köpar djurligt för palestinier det gör oss det gör alltså de ger inte palestinierna tillgång till rent vatten och de skjuter sönder och slår omkull alla palestiniernas vattentankar jag, jag tänkte på en sak Hamas och Fatah och PLO är de, är de fortfarande osamsare? Det är så att Israel har lyckats Alltså infiltrera Och upprör och installera Den palestinska ledningen Så nu eh, PLO som du säger PLO För 30 år sedan den var representativ Och det var en motståndsorganisationer motståndsrörelser men nu israelerna har lyckats installera ledningen som är pro-israelisk så att de blir bara en administration som hjälper ockupanterna att förvalta ockupationen i Palestina. för det är idag de som driver, som egentligen utövar en sorts Uh, fortfarande motstånd det är Hamas mm. både i Gaza och uh, i Västbanken, men även Hamas nu uh, börjar bli infiltrerad också also. och ja, det är så här jag ska berätta en sak att när Pilo var motst en motståndsrörelse och representativ så israelerna hjälpte Hamas för att slå till mot Pelo. Och nu när Pelo när, när Hamas äh, blir representativ och, och stark motståndsrörelse så israelerna hjälper Pelo eller Fatah för att slå till mot Hamas. Så då, den här den, den diabolisk äh, israelerna en diabolisk politik alltså att slå uh, olika grupper mot varandra och uh, jag kan säga att PILO egentligen, det finns ingen riktig PILO PILO var bara en paraplyorganisation men den som styrde den här PILO som drev den, det var alltså uh, FATAH-organisation som hade uh, fatah förande och, och är, nu när nu man säger det som menar bara egentligen man menar bara FATAH-organisation ja? det är ingen annan organisation det är de som styr det uh, men nu på finns inte längre och inte heller FATAH det har, de har blivit bara en del av ockupationen de kallas egentligen officiellt de kallas bara uh, nationella administration för att administrera ett stort fängelse som är palisad. Det är som fängelsevakter. Här i Sverige man har också till exempel men när jag var i fängelse här för mina åsikter så fångarna hade i, i i till exempel här i fångarna jag ska stänga av den telefon som inte... jag ska bara ja, ska... jag ska jag ska bara jo, jag ska bara jo, som kommer upp... jag när jag var i jag var alltså i fängelset här, så fungerade hade en förening som heter Zigzag och, och de ja. det är också i Palestina som vi kuperade har eh, Israel-okkupanten hittat palestinier möjligheten att eh, tillmåga palestinier att bli är också att förbilda en sorts intern eh, förening för att förvalta fängelset eh, internt. Och det är det som nu den här. Eh, Palestinska administrationen har som roll att hjälpa ockupanterna att, eh, att hjälpa ockupanterna att eh, internt organisera sina, sitt eget fängelse. Ett stort fängelse alltså. Mm. Och det var en mycket diaboliskt eh, organiserad fängelse i Palisina alltså de har behandlat hela Parisina och särskilt bagassat till den största fängelset i världen idag Hör du mig? Hallå? Ja jag hör dig, jag hör dig det är bra Jag trodde det var en Okej. Men hur är det med Hamas Hamas styr vissa områden där Hamas till vissa eh, områden Hamas, eh, Jag ska berätta Hur det har skett nu Det är att Det har skett den första fri val I Palestina Ockuperade i Palestina Och den som vann valet Det var Hamas Mot Peru alltså, Fatah Fatah förlorade valet Men hela den sionistiska världen Israel, USA de tyckte det var en skandal att Hamas vann valet så de accepterade inte att Hamas vinner valet, de vill bara demokrati, bara om det går som de vill alltså israelerna så Hamas då på något sätt tvingades Uh, retirerat till Gaza. Det är Hamas som styr idag Gaza mm. uh, uh, som har förvandlats till ett stort fängelse. Oh. Resten av som heter Västbanken uh, och resten av ockuperade palestina det är direkt uh, också om du, man tar till liksom, sig det som Egentligen som det som har ockuperat hela Palestina har ockuperat men det nu har palestina knuffats det som när, när Israel bildades den bildades egentligen bara på en uh, ungefär halva palestina mm. men efter 67 de judarna ockuperade hela palestina totalt oh. uh, och då uh, försökte de då på något sätt eh, driva bort dem och pröva dem, eh, ta deras egendomar, ta deras eh, tillgångar. Och när motståndet började växa då försökte de då bygga en mur. Det är det som heter. <laughs> en, en stor eh, myr hur, hur, hur, hur lång är den muren? Och jag tror att jag vet inte exakt det är, i alla fall flera hundratusen kilometer Berlinmuren Berlinmuren, det är det ja, Berlinmuren reman, men Israel byggde en egen mur <laughs> det är mycket mycket större, mycket högre och finansierad av amerikanska och tyska pengar inte ens av israeliska pengar eller judiska pengar och den byggdes inte på det som kallas Israel, det byggdes på det som de själva säger att det är Palestina, eller Västbanken. Mm. ibland byggs så att den säljer två palestinska familjer, mm. så det är de byggde precis som de vill. Ja, det är skandaler. Mm. Ja. Mm. Uh, mm. Vad säger du om läget i Irak då? Det är mycket ostabilt ja. Ja, du vet en sak. Att, äh, det som har hänt i Irak... Det är en ut, utländsk invasion. Äh, det, var, det, var, det är en revolution. Eller en inre... Äh, av regimen. Det är amerikanska armén som... Gick in och... Ockuperade landet. Och, äh, och försökte... Äh, Uh, hjälpa uh, kurderna också för att ta över Irak. Så idag presidenten i Irak är kurd som egentligen, de erkänner inte att de är en del av kurdistan, av Irak. Men ändå presidenten är kurd uh -huh. armichef är kurd uh, kurderna okkuperar många städer och de får hjälp och pengar och, och av ja, vapen från både Israel och från USA. Och de har försökt då slå grupp mot grupp så att de har eh, innan amerikanska invasionen kom till Irak. Ingen talade om eh, om sekter eller Shea och sunniter. Det här kom bara med invasionen i Irak egentligen. Ja. Och idag det är det finns inte längre en irakisk identitet- nu du försöker göra alt allt till- tjetisk eh, identitet, estenetisk identitet. Det är som om för, om Amerika ockuperar Sverige- och gav makten till- och försöker spela Jehovas vittne- mot pengar och vänner- uh, gav makten också till- uh, mormonerna- Alltså det är bara till sektor Inte till, till folk det, det är en situation Och det är samma sak nu De försöker göra samma sak i hela Den arabiska och islamiska världen Den här nu det är Israel som Israel Som utnyttjar Amerika För att uh, uh, Splittra Och slå sönder Hela den arabiska Och den islamiska världen och det är samma sak nu, det är inte bara längre det är, inte, det är nu har efter Irak har de gjort samma sak i Sudan så att ja, hela södra Sudan en stor del kanske, en tredjedel av Sudan nu har eh, gitts till en grupp som är israelvänlig med hjälp av Israel och eh, de, gör, de försöker göra samma sak nu i Syrien och även Turkiet nu. Det som händer till exempel demonstrationerna nu i, i Ankara och i Istanbul och hela. Det är mest egentligen kurder som är allierade med Israel. Det är också en hängare till Mustafa Kamal som även är en judisk sionistisk aktivist som har bildat också en judisk sekt som ja det här som har som enda uppgift egentligen eller uh, enda uh, mål att bekämpa islam och uh, uh, förenta islam så att uh, förenta turkiet, därför är det enda identitet som kan egentligen förena turkiet i islam om du tar bort islam, det går bra kvar som i Irak bara sektro och några sektro och bland de den största den judiska sekt leds av Ataturks anhängare och det är samma sak nu de försökte göra samma sak nu i Libyen, Libyen nu, det finns ingen stat längre i Libyen de som styr landet idag det är beväpnade grupper som har beväpnats av Sarkozy, Juden Sarkozy från Frankrike och uh, andra uh, israeliska agenter. I, så det, det, det finns egentligen no, längre någon central makt i Libyen. Och uh, i Egypten försöker ni också uh, slå till. och uh, Så det är en stor komplott, en stor uh, anarki som råder nu i hela Arabien. Och Irak är bara en, ett exempel av. Vad de förbereder till För hela den arabiska världen mm. Men är det motsättningar Alltså mellan olika muslimska grupper Shia, sunna, finns det fler? Egentligen Det, det eh, Egentligen Det finns Ingen egentligen Inga motsättningar Mellan Shia och sunniter Uh, jag själv Är från Marokko Ja, uh. oh, du är barb. Ja, men, men jag kan säga Min mor till exempel och min far Och uh, mina bröder, de vet inte ens Vad är, vad är Sunna och Shia Finns inte uh -huh. ja. Men om till exempel nu det kommer, det kommer De försöker alltså I medierna Att uh, skapa dessa grupper och beväpna dem. Men egentligen för svenska lyssnare som lyssnar jag kan säga att som inte vet vad betyder Shia och sunna, Sunni det var att när profeten Mohammed dog 600-talet när han dog så innan han dog han var både statschef och profet när han dog då dog han, då är profeten död, man kan inte göra en ny profet. Men då behövs någon som ska ersätta honom som stadschef, som administratör. Och, och då var det efter profeten, det var ungefär fem, fem eller sex kandidater till efter uh, efterträdaren som stadschef. Efterträdaren är på arabiska, betyder man säger khalifa. Khalifa betyder profeten och då skulle eh, muslimer skulle välja en av dem mm. och varje en hade sina anhängare mm. men de två huvud, huvudkandidater det är en som heter Ali och han hade sina anhängare som vill rösta på honom, som tycker att han är bästa statschef som ska bli statschef och det var den också huvud, en annan kandidat som heter Abu Bakr och han har också en anhängare men han som vann valet det var han som heter Abu Bakr och Ali han förlorade valet han blev inte vald men hans anhängare och anhängare på arabiska det är Shia eh, erkände inte resultat av valet de säger nej det är eh, Ali som egentligen var eh, värld som förskinnade att bli statschef. Och då hans anhängare fortsätter då att vägra att erkänna den statschef som blir vald. Och på arabiska säger man alltid alid, bitte eh, anhängare till ali. Men eftersom det är kort, de säger bara shia under förstond eh, under förstod eh, anhängare till ali men man ser inte till dem, man var och, det är för. och Sunna det är bara de andra som vill säga, som följer profetens väg, och det är även alip. men det är bara de kallade Sunna Sunna väg och det är därifrån kommer egentligen men det var inte religiös tvist, det var bara en politisk tvist mellan två kandidater men de som då var ali-sanhängare alvis De fortsatte, eh, de blev insekt. Och inom tiden då, det de då, förvandlade den här, de säger nu Ali dug, de säger att vår ledare det han son, och, sen son, till, son, son till ali, och son son till ali son till ali son son så vidare, det blev eh, den tolfte son son till ali. Uh, det vill säga att de har förvandlat en sorts monarkiv som det var elftlig monark men egentligen är uh, första staten, sytiska staten det i, eftersom den här sytiska, det finns bara egentligen efter många generationer, det finns bara mest, det är i, i Iran de utgör majoriteten och även i Irak men både Iran och Irak, det är inte när den här staten bildades i Iran Uh, mm. då förvandlade de uh, regimen till en demokratisk mm. regim där alla ska, alla ska väljas Khomeini när han dog han uh, lämnade inte makten till sin son och idag den här som är ledare i Iran uh, han blir själv vald och uh, de som väljer honom också i valda av folket och så vidare Hör, kan du kom kommentera den här, den här nya ledaren i Iran, där, vem är det? Uh, han heter Rohani Vad va, kan du berätta lite om honom? Ja, egentligen Khomeini han var mycket klok eh, och erfaren person så att han, innan han dog han eh, organiserade det hela på ett väldigt klokt sätt så han har han har inte lämnat makten till en viss personlig diktator han har då makt maktposter till olika grupper, organisationer och arméer och så vidare så att det finns ingen person egentligen som är, är härskare som är diktator i, i Iran så eh, när då till exempel Khomeini dog då valdes eh, Ayatollah Khaminei det är han som är den iranska ledaren. Egentligen det är Khaminei som har den viktiga makten. Mm. Presidenterna som väljs uh, i varje val. Uh, varje då president som väljs. Han är bara andra person. Andra personlighet till staten eller makthavare. Han, inte, han som har den riktiga makten egentligen. Uh, det är uh, det som kallas en ledare. Mm. Lugid. Och det är Khaminei. Så till exempel jag han har avgått nu. Och man har valt en ny. Men... Eh, eh, <kör> när han väljs då, han har egentligen... Han har inte en makt som till exempel Reinfeldt. Eller Sarkozy. Eller, eh, eller Holland har i Frankrike. Mm. Han har ungefär... Eh, eh, ...samma makt som en sorts viss president... ...eller viss statschef. Men det riktiga statschef det är Khamenei. Men Khamenei han blandar inte sig i de administrativa... Eh, ...förvaltliga uppgifter eh, i landet till regeringen. Han försöker bara bevakas så att allt går... ...enligt konstitutionen eh, och enligt eh, grundlagen... Och han kan blanda sig ibland och uh, säga ja eller nej. Men i praktiken, uh, för att inte revolution blir studen av några grupper eller några uh, andra grupper. Så uh, man har gjort många uh, mekanismer som gör att revolutionen är skyddad. Genom till exempel. Det finns. Uh, ungefär tre arméer. Det är en armé som heter Revolutiongardisterna. De är nästan åtta miljoner. Och de är inte uh, heltids uh, soldater eller militär. Nej, de är har vanliga jobb, men de är beväpnade. Och de deras uppgift är att skydda revolutionen. Mm. Och de är bland uh, um, ja, de har vissa uppgifter de, har, de finns överallt på universitet på arbetsplatser och så vidare och de är åtta miljoner sen det finns armé armén och sen polisen sen finns det så alltså många andra organisationer som är helt uh, uh, källstängda från varandra men Khaminei, ledaren som heter Khaminei uh, det är han som chef, chef för arméer han är chef man kan säga de viktigaste statsadministrationerna det är han som utnämner till exempel radiotelevisions direktörer det är han som utnämner arméchef det är han som utnämner de viktigaste posterna så egentligen Uh, den här som har valts nu uh, han valts efter till exempel de har gjorts också så här att uh, varje kandidat ska granskas av en, uh, en kommitté som uh, har som en sorts uh, uh, valförberedningskommitté och uh, så det var nästan hundra kandidater till presidentposten men den här kommittén har då då var bara kände, tiotals, äh, kandidater som var godkända och äh, allihopa då var hängare till revolutionen till Ayatollah Khamenei ja. så det är, inget, det är ingen äh, han ju som blev vald han var förstås mot presidenten som mot äh, Ahmadinejad men han är inte emot själva regimen eller mot den islamiska staten han själv är själv religiös men samtidigt han kan inte göra något som är emot som strider mot revolutionen eller som strider mot den ledaren för den iranska revolutionen så det är fortfarande det finns fortfarande legitimitet som styr landet, det är den revolutionen legitimitet, det är inte den kvantitativa eh, valkampanjen eller valstrukturen eh, som väljer, det är inte kvantitativt det är många röster, nej det är fortfarande revolution som måste skyddas eftersom eh, förstås den gamla regimen rasade eh, det är bara tjan egentligen som lämnade landet men hela strukturen som uh, stöd, som alltså var infrastrukturforsan var kvar uh, och då behövdes uh, lång tid för att revolution ska skapa sina egna kader och sina egna uh, ja maktavare uh, uh, och Rohani egentligen till exempel Rohani Uh, han som valdes nu uh, han är 50 år gammal ungefär och uh, han är uh, hela hans kampanj uh, du vet han försökt förstås uh, kritisera Ahmedinejad för Najat han klagade honom mal alltså sedan för detta president för att han har isolerat landet. Han har förut en politik som gör att, eftersom landet leder nu under bojkott under blokad eftersom Israel anklagar hon för att han förbereder, eller han förbereder, försöker då få för, för, för Iran vapen men egentligen det är bara att Iran vill vara självständig när det gäller teknologin särskilt när det gäller energi och precis som i Sverige alla andra har blivit atomenergi energi har blivit en stor del av eh, ja av hur man producerar energin och då Iran vill också ha den här, den här teknologin eh, så att det, blir, att det inte blir för att Iran ska inte bli helt beroende av eh, utlandet Egentligen Iran vill bara uh, ha samma rättigheter som Israel har. Israel har över 200 atombomber. Uh, det är ingen som kritiserar Israel, det är ingen som försöker säga att Israel måste bli av sina, sina vapen. Men Israel försöker uh, uh, förhindra andra länder att ha vapen att ha samaritet som hon som den som Israel själv uh, uh, har det, det är ganska den god i den judiska friheten, den sionistiska friheten att säga att Israel har rätt att ha att de en själv uh, kyrning, men Iran har inte, har inte det. Trots att Iran egentligen det är mycket stor och uh, regional det är den, 80 miljoner invånare, men Israel är bara 6 miljoner invånare. Israel, och, nej, Iran är 10 miljoner så, sen landet är mycket, mycket stort land. det Vi det, begränsat det, det till 15 olika länder, eh? Ryssland, Turkiet, Irak, eh, Pakistan, Turkminister, Allad och Asman även... Pakistan det, Och nej, Afghanistan Så, Det vill säga att det är egentligen i, i, i Iran är ett strategiskt land I, i Asien Och i eh, särskilt i Västasien eh, Ja, vi har fyra minuter kvar här Men jag tänkte på att ja. Israel deltar i Melodifestivalen här Men Israel ligger ju alltså inte i Europa ju. Ja, det, det är det Uh, Va? Israel is, ja det, det stämmer egentligen det, det, det är en skandal också att det, det, det är så här att is, Israel ligger inte i Europa på kartan i alla fall uh. men, men eftersom egentligen uh, Israel utövar en sorts ockupation i Europa uh. de ja. ockuperar Sverige, Frankrike, Tyskland det är en politisk ockupation de ockuperar inte Israelna de ockuperar inte landet militärt. De ockuperar Europa eh, politiskt, massmedialt ekonomiskt, precis som de ockuperar också Amerika och eh, eh, Ryssland och ockuperar även egentligen många andra länder. Och, och därför för dem eh, Golda Meyers brukar säga att Israel att så guldamed är hon som en av israelsk, israelisk helgon eller ledare. Hon brukar säga att Israel är inte några linjer på en karta. Israel säger hon det är där judarna är. Det vill säga det är flytande gränser. Så att uh, uh, de försöker då. Uh, sträcka sin makt och sin uh, strategisk uh, livsrum, uh, livram, till alla länder där det finns, och även om det finns, det finns bara en judé. Vilken minister var det som kallade palestinierna för, för gräshopper som skulle utrotas? Det var Shamir. Det var det, ja. ja. Han var eh, premiärminister Shamir, ja. Han jämförde Palestinerna med gräshoppar som skulle det utrotas, alltså. Ja, ja. ja. Det, egentligen, det är inte bara palestinier. Det går i den sionistiska eh, ideologin och eh, sekten. Att det är bara judar som är människor. Alla icke-judar är boskap. Och därför de kallas alltså för Uh, gudsegerdomsfolk det utvalda folket mm. alla, alla rasismen egentligen kommer från judendomen från zionismen i världen vi, vi måste avsluta, av, avsluta. Vi, okay. en, en minut. Vi, vi hörs hej vi hörs hej då